Assalamu Sal alaikum, meine Geschwister im Islam Ich möchte hier noch eine Kleinigkeit sagen über das Herz Insha'Allah ta ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch in der Surah Al-Hajj Vers 46 Und haben sie nicht Herzen um zu begreifen oder Ohren um zu hören denn es sind ja nicht die Augen die blind sind, sondern blind sind die Herzen in der Brust. SubhanAl Malik, meine Geschwister im Islam, wenn ich diese Verse höre, wenn ich diesen Vers betrachte, dann werde ich sehr traurig und bekomme es wahrlich mit der Angst zu tun. Warum? Omar ibn Kattat sagte, Hasibun Und wenn man sich zurückzieht und sein Herz öffnet und in dies hineinschaut und sich selbst dann mal betrachtet oder wie ich das gelegentlich versuche zu tun, dann frage ich mich eigentlich, habe ich überhaupt begriffen? Höre ich überhaupt? Habe ich überhaupt gesehen? Subhanallah. Habe ich wahrhaftig mit dem Herzen, in der Brust begriffen. Denn oft, wenn ich mich selbst betrachte, mich im Alltag sehe, in Streitsituationen, in Stressigen-Situationen oder in Zeiten von Kummer oder von Trauer, subhanallah, wenn ich meine äußeren und meine inneren Taten an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns als Maßstab vorgegeben hat, Messe, Wallahi, dann kann ich mich nur schämen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir gnädig und barmherzig sein wird. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntum mina Meine Geschwister im Islam, inshallah werden wir uns Inshallah werden wir uns alle diese Frage stellen. Jeder Einzelne sollte sich diese Frage stellen. Haben wir wahrlich begriffen? Haben wir wahrlich gehört? Haben wir wahrlich gesehen? Haben wir wahrhaftig mit dem Herzen begriffen? Wie sind unsere inneren und wie sind unsere äußeren Taten? Wenn wir diese, unsere inneren und unsere äußeren Taten betrachten, meine Geschwister, was zeigt uns das? Was beweist uns das? Beweis! Subhanallah, dass wir Allahu Alam von denen sind, die nicht richtig hören, die nicht richtig sehen, die nicht mit dem Herzen sehen. In einem Hadith, ungefähre Bedeutung, heißt es, Wer eine Tat vollbringt, welche wir, und damit ist Allah subhanahu wa ta'ala und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemeint, nicht befohlen hat, beziehungsweise haben, diese Tat wird, was? Diese Tat wird abgelehnt, überliefert bei Muslimen. Und jetzt die Frage an uns, tun wir das? Sind wir aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegenüber, dass wir das tun, dass wir, dass wir bewusst nach Koran und Sunnah handeln wollen, dass wir versuchen, bewusst, das, was Allah und sein Gesandter entschieden haben, dieser Sache zu folgen, Allahu Alam. Oder möglicherweise spricht unser Nafs hier eine andere Sprache. Ein Tabi'i, sein Name war Maimun ibn Mehran sagte, der fromme Diener Allahs rechnet mit seinem Nafs härter ab, als der geizige Geschäftsmann mit seinem Geschäftspartner abrechnet. Allahu Akbar. Und wie sieht es bei uns aus, meine Geschwister im Islam? Der Islam, der Islam soll uns den geraden Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala Asbab nehmen, wenn wir Koran und die Sunnah von Rasulullah folgen, dann werden wir insha'Allah ta'ala nicht irregeleitet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hält seine Versprechen. Nur, meine Geschwister im Islam, wenn wir seine Asbab nicht nehmen, was geschieht dann? Fragen wir uns das. Wallah, ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Fragen wir uns einfach mal eine Sache. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das derzeitige Verhalten von uns, von den Muslimen, nach Koran und Sunnah ausgelegt? Ist das derzeitige Verhalten dieser Umma nach Koran und Sunnah ausgelegt? Ich stelle hier diese Fragen. Und Allahu Alam, Allahu Alam, unsere Taten sprechen eine andere Sprache. Mein Vater hat immer zu mir eine Sache gesagt. Aus Glaube erfolgt die Tat. Und ich frage mich, und ich spreche mich an erster Stelle selber an. Glaube ich? Glaube ich genug? Warum bewegt mich mein Glaube nicht dazu, dass ich Richtig handeln. Bin ich so schwach? Allahu Alem, wir reden immer von Folge nicht dem, guck auf den und so weiter und so fort. Aber was ist mit uns selber? Ist das nicht vom Shaitan, dass wir dabei unsere eigenen Sünden und eigenen Fehler nicht mehr erkennen oder gar vergessen? Unsere Taten sprechen eine andere Sprache. Das sehen wir an erster Stelle an uns selber. Das sehen wir an der Entwicklung unserer Kinder. Weil sie was? Weil sie hier mittlerweile den Traditionen und den Gewohnheiten der Kuffar folgen. Das sehen wir an der Entwicklung unserer Jugendlichen, an unseren Schabbat, an den Schabbat. Die das, was sie als Kinder gelernt haben, übernehmen. Und das sehen wir im Handeln dieser Umma. Und das sehen wir da viele Haq kennen erkannt haben, aber dennoch Haq ablehnen. Und Das sehen wir, wie sehr die Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Füßen getreten wird. Durch wen? Nicht durch die Kufa, sondern durch uns selber. Und wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba sie haben geblutet für diese Religion. Und das sollten wir nie vergessen. Wenn diese Menschen und andere Menschen nicht standhaft im Dien gewesen wären, vor uns, vielleicht wären wir heute von den Götzen anbeten. Subhan malik Weiterhin, meine Geschwister im Islam, der Koran, natürlich an allererster Stelle, ist in den meisten Muslimischen Haushalten nicht mehr als ein Staubfänger. Und wie oft kommt man in irgendwelche Wohnungen rein, bei Bekannten? Da läuft Koran, man kommt rein, aber dennoch werden die Asbat nicht eingehalten, zum Beispiel Geschlechtertrennung. Und kadawa, kadawa, kada brauchen wir jetzt nicht auszudehnen, subhanA Malik. Meine Geschwister im Islam, ich glaube ganz einfach dass wir leider noch nicht zu denen gehören, nicht zu denen gehören, die wahrlich mit dem Herzen sehen. Und warum? Warum glaube ich das? Und warum spreche ich mich an allererster Stelle an? Weil ich nicht so handel. Und das, was ich sehe, oder das wir von uns selber sehen, spricht auch für eine Sache, dass Allahu Alam das Wissen, was wir über Allah subhanahu wa ta'ala oder über Rasulullah sallallahu alayhi wa haben, uns nicht bewegt, dementsprechend zu handeln, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns fordert. Unsere Taten hierfür sind der größte Beweis. Und diese Taten werden Yawm al-Qiyama sprechen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Basira geben wird. Nämlich, dass wir nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen sehen werden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns stets zusammenfügt, zusammenhält und seinen Segen gibt und uns nicht in die Irre gehen lässt. Denn meine Geschwister im Islam, Wallahi, Wallah, unsere Zeit tickt und unsere Gräber warten nur darauf dass wir sie besetzen werden. Sie warten darauf. Und Malik al Maud guckt uns täglich allah fünfmal ins Gesicht. Und eines Tages und vielleicht schneller, wie es einem lieb ist, wird uns abholen. Wallahi, inna wa inna illahi Wenn wir nicht für la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah gelebt haben, Wenn unsere Herzen nicht für die Shahada geschlagen haben, wer weiß, wo unsere wahre und ewige Wohnstätte sein wird? Im Jannah oder im Jahannam? billah. Darum bedenken wir die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Jahannam mirsada mursada. Bedeutung, siehe. Die Hölle liegt auf der Lauer. Aber Masha'Allah, Subhanal Malik, wie barmherzig er ist, in derselben Sura, sagt er was? Und das gibt mir immer wieder Kraft. Inna lil muttaqina mafaza. Für die Gottesfürchtigen aber ist ein Beglückendes bestimmt. Und Inshallah, Inshallah Ta'ala, werden wir zu den Gottesfürchtigen zu den Muttaqeen gehören. Meine Geschwister im Islam, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann war es vom Scheitan oder von mir selber. Und wenn ich etwas Gutes gesagt habe, war es von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa aturu ilaik.